باب النهی عن سوال العماره باب د په بیان د نهی کې چې مشرب غواړي نه و اختیار تر کل او ورکو د دې چې مشره به پریزي اِذَا لَمْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ كَلَچِ پَدْمَانِ د تَعَيُّنِّي شَوِهِ دید اللہ و لدمر تقوا پر ازگاری ورکڑی چې دیوئی که زین نکوم کنا نو دا شیز آیا کیگی نو دغا وقت دا دا دا نفس حرس نشتا دید بلس پتا میع لی آو تدو حاجتن ایلِهِ یا یو حاجت دی ترابلل نکی اگره امارت بس عالم نکې اوثر کې ولایات اختیارول غوردي اگر پیغمبر منا کړې نن خپل مشره خلک یو بل وجني په دنیایي ماحول کم په مشره جنگ ده او دا غي نه زیات جنگ پیل مليان وي په مشره او د مشراین یو شاه شاه شاهیت جوړ ده چې بس د وړکین ور پسې بیسوي اگر کنه اهلای بیا به ور پسې بل سو کی قال الله تعالی فرمایلی دی الله چې جد تلک دار الاخرته ذا کور د اخرت دی نجعلوها گرزو منگ دا للذین داکسانو دپارا لا يريدون علوان فی الارضی ایدو علونا تکبرو مراد دی علو مانای ایدام کئی ایرادن لردو چتوالید موتبری پزمک کشی ارس دی خام خامیرشم از چم بشرشم بد دنیا وطول ارس سم سمشی چیزنیم نو نوباشر سرواحد دي داغه د مشري د تکبر او د غرور را د نشته او نه د فساد والعاقبه للمتقين اخرين جام د فار د فرزگارو د د کامیابۍ انا ابي سعيد عبد الرحمن ابن سموره رضي الله تعالى عنه قال فرمایده قال لي رسول الله صل الله عليه واله وسلم و امامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلو يا عبد الرحمن ابن سموره لا تسال الاماره مشرق واغور ده پیغمبر خبره د یو شخص پورې خاص نه پیغمبر یو تن ته نه راغله دا غوې خبره کې یو کس لمي خطول ته مراد وي مشري غاړه ما <تصفح> اوس خو په یو بل ملکه فاين کینو اتي تا کتالدا مشري درکريشوا ان غیر مسالته بغیر د سوالنا وانت عليها تصرف دي کی وم مدد وکړېشي الله به مدد کوي و اينو توي ته هر او کدر کړې شته دا د سوال د وجنا او کلته ليها تبدي توش پار د لفته لاامینین يَمِينٍ د قسم وښړو فرای ته غیرره خیرم من نه او و ته غیر ددي نه غوره ددي نفاات لدي نراتلو کاغ شيته هو خیرون چې هغه غوره دی و وان ابي ذر رضي الله تعالى عنه دا ابو ذر رضي الله عنه نو روایت تے قال قال لي ده و ما ته فرمایلیو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا اي ابو ذر ز تاوینم کم زور و وين يحب لك ما يحب از خخوم تالا غچ زان لے خخوم پیغمبر علیہ السلام وی لا تأمرن لا تعمرن علی حسنین ویت مشریمک و پدو پدو کسانم مشرم جوڑے گا و لا تولین مال یتیمن او دی یتیمن دا مال والی مجوڑے گا جاریزم او اړیده ਸੰبالو لو پلا شوکرا والی رواهم مسلمن زکه د مشریم مشرین ډیر ګران اته ټول ملک مشرید خاصه سان کار نه ده زکه هر حقدار تب حق رسي د بیت المال پدی اوه او پی شکی د ټول برخلا الکب ظلم نساتی ٹکسون نو وساتی پریشانو نو وساتی اقومت پریشانو سختو کې واقعو نود الله پیغمبر خیری کوي الله دې په سختو کې واقعي رواه مسلم وعنহু اود تغي ابو زرعه رضی الله عنه انه روایت سے قال دې فرمایې قلت ما رسول الله الا تستعملني عيات ما نعمل جوڑے فادورب وی دیہی الا من کی بھی نو اہل کڑی پلاس مبارک سرزماب اوگا الاشم مبارک زما اوگی ترا وا چونو سمقالبی وی یا باذر انک دعیفن وشکت کمزوره وانها وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَذَمَةٌ او دا مشرې به فرض د قیامت شرمندگی او خپې مانتياوي اے شرمندگی وای چې انصاف ودر نه کړې او خپې مانتياوي چې کاش ما مشرې نه وکړې إِلَّا مَنْ خَذَاهَا بِحَقِّهَا مگر څوک چې راوایي غست د خپل حق دې سرا وعذ الذی علیہ فیها او دای کو هغه چې په دبا نه پدې کې کوم زی مواری وا نبی هرره رضی الله عنه او ګور دا خوان چې سوکوالی نوبې پر خذوله تر مرګه اراده ری تاسو ته راشدل ته حدیث نشته خدای الله حبیب د مشری د پري خودو مثال دا ذکر کړي لکه مور چې د پيونه بچې مني کوي چا بچي سو میا شجړای یره دا بچو لې جاړي وای په ټوله شپتي خوب نشو کولې میاش دوه خو جاړي چې مورې پيونه مني کوي دا مشری دا دمر خواګای چې دا بیا دی شپه تفریزي دیوژن په مرګم نه پرېسي ابو هريره رضي الله عنه فرمای وي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاله فرمایلي انكم ستحرشون على العماره و بيشك تاسو خامخا هرسب کوي په مشري و ستكونون نظامه ايوم القيامه زردي شييبه د اخبيمان سيا پرد قیامت روحه البخاری رحمه الله ندی احادیثو کې نبی علیہ السلام مینوکا اولې بوځته سمجھدار او چاله الله توفیق ور کړی دا غم د چې زبد د خپل ځان سره جواب ورک رزیدتوم رمل کو دیدتوم رخل کو دیدتوم زمواری دیدتوم رخل کو دابانت نن صباحو یقینی طور سره پای کی خیانت ته. یقینی طور سره چې د حکومت د بیت المال اغلغه ابسیات کی, کی دا د ټول امت حق ده چې دا د دا لای دا په منافع لګیدلې غ ب ځای په نه شو ته معشو په شراب په خواشااتو لږې بابو حې سلطان تیزی ورکول بات شاته او قازی ته وغیر ما او دد لاوه نوور ته مننولاتې لمور چې هغه د اسلامی کارونو مشراندي د حکومت علا اتخاذ وزیر ان سوالهن چې وودې سیځان سرهیم دا دییک چې دای څه غلطي کوي اشاره کوي دا څه غلطه وتحذيرهم او يرد دوي من قرنا يس ذا غمرګو نکارا نچا ورته د ظلم د سیاتي او دومت د ظلم د ټیک شنو طریق ورته خي والقبول او دي ناكار خلق خبره دي قبل ایمنا حال اللهتهالله فرمالی دي الله ته حالله دی چچته دیله خلله او دا دوستان یو م په د غرضبدو همې بعض عدون بعضې به د بعضې دپاره دشمنانوي وال ته دوستی وه بلکې تباکوو او ې مکرر کړی وه چې د غټ سړی به ډیر د وړوکې بهپکې لېي إِلَّ الْمُتَّقِينَ مَغَرْ تَقْوَادَار وَانَ وِشَيْ دَوَ بِهَرَنَ دِيَ اللَّهُ أَن هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا اللَّهُ رَسُولُ فَرْمَايَ لِمَا بَعَثَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّ نُورَ آلِكَ لِلَّا سِيُوبِ غَمْبَر وَلَاسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ أَوْ نِي خَلِيفَ یو خلیفہ إلا كانت له بثاناتاني مگر دد فار دوار ازدار وی بثاناتن تعمروه بالمعروف یو رازدار د چده ته حکم کوي دنه کو کارونو وتحزهه عليه پاغي ورتی جاي وبثاناتن او بالپټ رازدار د تعمروه بالشر چدتا حکم کوي دشار شار وته حظوه عليه او ته دې پاکه ول <سؤال> من عشم الله <سؤال> او معصوم او پاکه هغه دې شر له پاک کو شاتي رواه البخاري وانا رضی الله تعالی عنها قالت بي فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي اذا اراد الله بلمير خيرن قلج اللہ دی او میر او بادشاہ بارک دے خیر ارادہ ولری جاللہ وذیر استقن او گر زید لرحم دادی درشتیاو ان سیک دنهریګن ذکر ہوئے ور سرایا ته و ان ذکر او کدت یاد وی اعانه او دا ور سره مدد کئ و اذا رات به غیر ذلک له چې را د لري دوبانې بغیر دنه د شې را د لري جاله ګځ د ل دانا اے بعض امیر سره خل خلک نا که په سرګه په پټو چې د کار مناساسب نه څو کا کهور کوفر کوي د و بس مونګر س منلهته یا یستانه خبره بس لکه دالا د رسول هره مونږه من نه داې خدای تووب مرتې ته رسول ان نسیا كغ نهیر شی لم یذکره دی ورث را یادینا و ان ذکروک غل یادوی لم یعنه ندیم دت نکای رواه ابو داود بسنا دین جیدین پسنه دی جیز سره لا شرط مسلمن باب النهی باب ذو بیان د نه کی ان اولیت ال اماره دا غستو د امارت دی او د قضا او د غیر د دینه من الولایا تھی ا نهی ذ ورقول ال اماره او د قضاء او د دین علاوه نور د حکومت کارونه دی د ولایاتن لمن سالها ششو کی سوال کای او هر سالها یا هرڅ کيده دي د دې هرڅ کاي ها سوال کوي فعرض بها نو تعريس کوي په دې سره سوق چې بشري غواړي نو داغه د ورکولنا من راغلي دا عمارات او قزا او نور عهدی ده حکومت دا باغ خلق له نور کې چي څوک د دې خواهش لري او د دې سوال کې دي فعرض وبها دي تدعیزان دا ګوتې مو ته اشاره وایي په کې په برابر باندې نو دا شیخ خلق ته بادا مشرينور کې نن خو اړه دا شیخ خلق لاټو څوک ور کوي نه ہواۍ کجرته وزیر جوړیږي نو 500 شفارستون او رشوتونه پیسي پور کوي لکونه روپی په وزارت او په قضاوت ور کوي دابی موسی شریف رضی الله عنه روایت سے قال د فرمای دخلت ور دبنشوم په نبی علیہ السلام انا ورجلانی زاو <سؤال> یو دو سڑی <سؤال> من بنی عمی زماد ترد زامنونا دماد تربرانونا فقالا حدو هما یو پکوی یا رسول الله اید اللہ رسولا امیرنا منگا مشران جوڑ کا علا بادوی ما والاک اللہ عز وجل و بازی حغبانی چه اللہ تا تداغی اختیار درکڑے وکالا لاخرو مثل ذلك بلم دا سیووی چې اللہ تاسو د سے درکری محہمپ کے د سشر کا فقالت اللہ حبی ان نوی شمون کو واللہہ قسم پ الله لانووللیہ عدل عمل نوور کوو عمل د حکومت ہد نیوتن ت سال ہوچ غواڑی او ہدن یا یوتن ت ہ رسالے چیا غ پدیہ رس ادا زکا د شریعت حکم دیتیه رسل لاری اذان مخې مخی کې او سوالی کې نو دا دا نفس تا قاسادا نو تا سر او مدد نکی گی رعیت او ملک به پریشان ہے اجیتوی جوی دا شیب بوج دی دا خوی او مانت دی نشم سنبالو لی دا غیبا وجود خلق و مجبورا که امجبورا نی دا شیستا پغالا که کې خو نو دل تستا دا نفس خواهش نشتا الله اللہ مدد برازی اتوب دخل کو په خیر ګړو او په خیر کې لاګي آئے متفقن علیه